Валка. Так їм обіцяно нині. У ханському наметі метить світло, іслам гірей не спить, сейменцерім вартує, пахне столоченою пшеницею то дивний запах, якого не можна до ніякого іншого прирівняти. І чує він, його вже другий місяць, ідучи українською землею в вслід за Хмельницьким. Вдалені за стрипою на небосхилі контури дрімочої діброви. Вона густо шумить і стугонить. Той шум теж зовсім інший, ніж у лісі над качею. Солодкаво пахнуть щоварів за плавах ріки. Тужно квилить очеретянка. А з оболоні Несе пахом полині Нехворощі і ромену І земля під ногами м'яка, як постіль Невже є звідси хан не спить? Що думає іслам Гірей? Нині він уже не може сердитися на Хмельницького Як там під Збаржем Сьогодні гетьман не звон пив собою переміг Польське військо майже розбите і завтра до світу король Ляхистану стоятиме перед ханом, як рік тому стояли польські гетьмани у дворі Бахчисарайського палацу. Тоді Селім повернеться додому і не почує більше задушного паху українського збіжжя і тужного стогоніння дібров і земля, жорстка в колючках і дерезі, Постелиться під ноги. Тож не побачить уже ніколи Українського богатиря, В якого вірлинний погляд І демонська сила слова, Що від нього тисячі лицарства Йдуть на смерть. Щось нестримно притягуюче є В його жесті булавою. Здається, виріс він своїм кремезним тілом над усією величезною землею, і бачить її всю з краю в край, і впевнено веде свій народ до цілі, яка зрить тільки він один. І щось невловимо близьке є в цих людях, що сліпо йдуть за ним, їхня відвага і байдужість до смерті дивує, тіло їхнє, мабуть, не відчуває болю, Бо не чув селім від них ніколи ні стогону, ні зойку, хіба тільки крик у бою, а стогін у тих сумовитих піснях, що іноді в перебоях, та й полються рівні, мов степ завивості, як у байраках потоки, і м'які, ніби молода трава. Невже є звідси, хан не спить? Він весь час понурий, хан думає, думає над чим. Чому наказав стояти завтра осторонь від бою? А що, якби селім, коли прийде зміна варти, на одну лише часину пробрався до козацького табору і посидів із ними козаками, діткнувся б до рук, до чубів, що злітають над головами ніби змії, коли скачуть на конях. Вслухався б у їхню мову, і запам'ятав одне-два слова, і бодай одну мелодію, і хочеться діткнутися пальцями до струн бандури. Тільки на часину, а потім вернеться, адже він ханський, сплять татари біля багать. «А де тепер Тимеш? Тимеш недобрий, жорстокий, він уміє зневажати тих, хто не схожий на нього. А хіба Селім винен, що він інший? Чому Тимеш пошкодував йому тоді доброго слова і лагідного погляду? Як ота жінка мати ханим? Хто вона? Чому дивилася на нього з такою ласкою і тугою?» Так добре стає на серці Від того погляду, Бо, ласки, він не знав ні від кого. «Хто я? Хан ще не спить? іде зміна варти? Ні, То не вартові йдуть На зміну. З блідих Місячних сутінків Виплавла постать, За нею ще кілька З мушкетами на плечах. Стій!» Той йде посол його милості короля до хана Великої Орди Іслам герея почулося неголосне вкрадливе. І в цю мить мовість під землі виринула кілька сейменів довкола ханського намету. У шатрі Іслам герея радилась тиха рада за північ. Боюсь, Ісламе, що між двома мечетями ти без намазу залишишся, хитав головою Сефер Газіага, коли хан викладав йому свій задум. Півроку тому я не знав іншого спільника, крім Хмельницького, наче виправдовувався перед Аталиком Іслам Та знав Сефер, що ханові тепер уже ні до чого хікмети колишнього вихователя. Примітка Хикмети повчання. Він виріс у силу, а після того, як упокорив Ширінського Бея, ні з ким більше не радиться. Я чекав від нього державних послів, вів Даліхан. Та держави він не створив, хоч міг. Сам же під замостям Назвав себе слугою Речі Посполитої. Чи ж годиться ханові, який вийшов на королівські землі своєю власною персоною, шартувати з підданими короля? Шартувати з Ребелізантом і кидати виклик Європі. Тоді за королем піде Генрік Французький, пруський Фердінанд, Філіп Іспанський, і благословить християнську коаліцію Папа Інокентій X. Це Ферго зі зім'яв у жмені бороду. Він згадав, як колись іслам не побоявся підписати йому Аталикові смертний вирок, як вимагати від нього вірності Хмельницькому. Гетьман стає надто сильним. «Мені потрібен слабий король, в якого служить сильний козацький гетьман. Я вимотаю їх обох, щоб і не падали, але й підвестися не змогли. Ти забуваєш, що Хмельницький завжди знайде союзника собі на сході. Якщо ти його зрадиш, він це зробить в ту ж мить. Цар Московський уже допомагає гетьманові «Не тільки гарматою, а й людьми. Недавно казаки з Дону прийшли до нього. Я знаю це і не забуваю. Тому й хочу порозумітися з королем, поки сибірський ведмідь ще не встиг вилазити рани після лівонських воїн і польських чвар».